начальник секретного управління ВУЧК, Євдокимов повідомляє, товариш Дзержинський вимагає додаткового детального матеріалу про перебіг справи. Успіх чекістів мало не зірвався через прикру випадковість. Зустрівшись із шостаком, доповідав агент Карін, 18 червня з'ясував, що вони знають, що ЧК – відомо про їхню організацію в Червоній школі через начальника особливого відділу Губерта, який, будучи в інтимних стосунках із ад'ютантом школи Залужним, поділився з ним, а Залужний – із Решетухою. Можливо, саме цей прикрий інцидент пришвидшив розв'язок справи. Аби не втратити контролю над ситуацією, Органи розпочали таємні арешти підпільників. Спочатку членів цупкому, а згодом і УВО. Внаслідок вимушеної поспішної ліквідації, повідомляли вони, довелося обмежитися зняттям верхівки організації, не зачепивши периферії, яка ліквідується в порядку переформування школи «Червоних старшин» спеціальною комісією. У результаті швидких дій заарештовано 13 співробітників школи, 11 із них – офіцери. Антон Решетуха та Теренті Шостак затримані 30 червня 1921 року під час лекції у штабі Київського військового округу. Обидва зізналися в членстві ВОО, і дали розгорнуті свідчення про підготовку повстання. Натомість раніше заарештований Іван Андрух визнав лише належність до цупкому і заявив слідчим, що після зустрічі за кордоном із керівниками ОНР розчарувався в можливості повстання, тому почав відходити від підпільної роботи. Євдокимов який від імені керівництва ВУЧКа здійснював нагляд за справою, залишився незадоволеним. На мою думку, заявляв він, ліквідація УВО не повинна завершитися арештом 13 осіб, у той час як ви цілком конкретно вказували на причетність до УВО майже двох род. Центр, як у нас, так і в Москві, виявляє великий інтерес до справи, тому необхідні вичерпні відомості в терміновому порядку. У відповідь київські чекісти повідомляли про розроблену систему фільтрації курсантів та співробітників школи червоних старшин, яка мала виявити учасників підпілля. Проте вони не в силах були приховати найбільшого провалу операції. Арешту уник керівник УВО, Осип Думін. Афішувати невдачу чекісти не збиралися. Тож залишилося лише опублікувати в місцевій газеті коротке оголошення. Солом'янський партком оголошує дезертиром члена КПБУ, курсанта, насправді викладача, школи червоних старшин Думіна Осипа, тимчасове посвідчення номер 2295. Інших затриманих членів підпілля, зокрема Івана Андруха, Антона Решетуху, Терентія Шостака, 28 серпня засудили до розстрілу. Думін же повернувся Галичину і приєднався до місцевої УВО. Його досвід виявився дуже корисним для підпільників. Тому незабаром він очолив референтуру розвідки організації від УВО до ОУН. У липні 1921 року з Відня до Львова прибув Євген Коновалець. Це відбулося незабаром після розгрому УВО в Києві. Можливо, саме ця подія – стала причиною того, що колишній командир корпусу січових стрільців переїхав до столиці Галичини. А втім Коновалець і далі не полишав спроб розбудувати підпілля на Надніпрянщині. Так, восени 1921 року для відродження місцевої мережі сюди відправлено емісара ОВО полковника Івана Рогульського. Тим часом у Галичині вже діяла організація, створена соратниками коновальця Ярославом Чежем, Василем Кучабським та Михайлом Матчаком. Головною метою підпільників була боротьба проти польських окупаційних структур краю. Після поразки українців у польсько-українській війні 1918-1919 років. Остаточне вирішення долі Галичини на міжнародному рівні відкладалося на майбутнє, тому завершення фронтових дій не принесло миру на цю землю. Кожна зі сторін конфлікту далі намагалася утвердити власне право на територію.